A vonaton mi is rumot iszunk, sok rumot, mivel nagyon szomjazunk. A gyengegyártmány is, gyenge is, de hát ajándék szesznek, ne nézd a fokát. A roppant munkában megizzadva és bepiszkolódva úgy ültünk egymás mellett a vagonokban, mint valami titokzatos célból a földre rándult, különleges és kisé őrült ördögcsapat. Na, talán mondanom sem kell, hogy másfél nap óta még csak most mertünk először igazán lélegzetet venni, mert hát eddig részint a kételjeink akadályoztak meg benne, részint meg időnk sem volt rá. Nem gyerekség az, amiben belekezdtünk. És ráadásul már az elején olyan büntényeket kellett elkövetnünk, amelyek ha csak nem tudjuk a komoly célt és a még komolyabb érdekeket bebizonyítani, feltétlenül néhány évi fegyházat jelentenek. Hát az nem kétséges, hogy ha sikerül a vállalkozásunk, az állam elnézi nekünk ezt a pajkos és helytelen viselkedést. De hát, majd csak kártaladítja azokat, akiket megloptunk mert hiszen az eredmény aránytalanul nagyobb lesz, mint az általunk okozott kár. No de ha azonban nem sikerül? Na nem. Arról jobb nem is beszélni. Éppen ezért nem is beszéltünk róla. Eisenfuss Hector, aki valamikor nagyon régen könyvelő volt, és csak Később lett sikasztó, egy olyan alkalomból, amely rendszeresen szüli a tolvajt. Mondom tehát, Eisenfusz Hector az egyik sarkában üldögélt, egy frissen lopott üzleti könyvet, úgynevezett főkönyvet tartott az ölében, és miután a lopott tintával megtöltötte a lopott töltőtollat, szorgalmasan töltögette ki a tartozik és követel oldalakat. Ha maga meg mit ér? Kérdezte Magorván régi barátunk Bölény Tivador. Láthatja, ha nem vak. Könyvelek. Ha mi a fenélyt könyvvel? Maga, amiket tud kérdezni? A beszerzett árut? Egy ilyen vállalkozásnál az embernek pontosan és pedánsan fel kell jegyeznie mindent, hogy ellenőrizni tudja a raktárt. Na. Emiatt kénytelen leszek egy raktárkönyvet is nyitni. Tudja, ennyi alkalmazottnál az ember mindig kivantéve téve annak, hogy esetleg lopások történnek. Itt? Lopás? Hördült fel, sértődöttem, mi a gőzkalapács. Ha majd jó szájon vágom, ha sértegetni meri a társaságot. Ja, és hányan lesznek hozzá? Kérdezte a volt könyvelő kíváncsíjon. Azután bezárta a főkönyvet, becsavarta a töltőtollát, elhelyezte a belső zsebébe, és ugyanebből a zsebből elővette egy hosszú görbe kést. Ha nagyon erősnek érzi magát, akkor esetleg kiózaníthatom. Na ne veszek egyetek, gyerekek! Én tette le őket a vállalkozás feje, kockás Pierre. A kiózanodásról jut eszembe, ha jó volna inni valamit. – Hát, inkább jó, mint pofoszkodjunk. – Hát az ivás ellen semmi kifogásom. – Egyezett bele meglepően hamar műtyürke a gőzkalapács. – Inni az mindig nagyon kellemes dolog. – Na, azért pofoszkodni se rossz. – Jegyezte meg Eisenfuss Hektor, De azért visszatette a töltőtolla mellé a görbe kést, és ismét kinyitotta a főkönyvet. Na ja, igen. Legutóbbi kimutatásom szerint raktárunkban két nagy hordó rum található. Hát én nem tudom, hogy ki szerezte be az italkészletet, de az tény, hogy nem gondoskodott rólunk valami bőkezűen. Én hoztam a rumot, mondta sátán, Billa volt káobój. Sajnos a raktár felügyelő igen szívós ember volt, és noha ötször egymás után leütöttem, hatodszor is magához tért. Nem akartam olyan sokszor leütni, a továbbiakhoz nem volt szívem. Há mi az? kérdezte izgatottan Eisen Schmidt Napóleon. Há maga? Spóról, amikor a legénység ellátásáról van szó. Jegyezze meg magának, hogy a katonaság érdekei a legfontosabbak. Az élelmezés beszerzésénél sem költséget, sem fáradtságot nem szabad kimélni, sem a raktárfelügyelő kopoyáját. De azért, mert maga négy-öt pofont meg akart spórolni, nekünk itt most kevés lesz az ital. – Ne féljetek semmit! Legfeljebb majd beosztással fogunk élni! – nyugtatta meg őket, kockás. – Hát ez rom különben se olyan túlságosan jó, hogy itt veszekedni kelljen miatt. – Ha nem tetszik a működésem! – mondta mogorván sátán Bill. – Ne vezdene ki más felvételezőt! – Magának is elég nagy a pofája jegyezte meg száraz, hivatalos hangon Aizenfuss Hektor. Legyen nyugodt, ezt a primasságot elkönyvelem a Tartozik oldalra. – Na majd fütyülök a maga Tartozik oldalára, mondta a volt cowboy. És mivel erre a megjegyzésre Aizenfuss Hector megint elővette belső zsebéből a kést, sátán bill egy szemkápráztató villámgyors mozdulattal kilőtte a kezéből. Kérem a jelenet olyan mindenkit magával ragadó és cirkuszi mutatványnak is beillő produkció volt, hogy az egész társaság tapsolni kezdett. A hosszú, izmos, széles csontú ember erre elvörösödött udvarjasan és darabos mozdulatokkal meghajolta a tapsolók felé, és szerényen így szólt: Na, nem kell bánnom, marháskodni, na, ti hülyebb lovak! Amire azután mindenki ismét ivotta a lebecsmérel tromból, és a béke teljesen helyre állt. A vonat közben express sebességgel robogott. Jobb oldalon csúcsok meredeztek fel mellettünk. Az atlasz. A robogás közben azonban egyszerre csak előrohant Mágnás Kazimír és egy kisé iette jelentette. – Uvain, baj van! – Há kérdezte kockás. – Már is baj, baj van? van? – Méghozzá vetteletes. Valami van, megfeledkeztünk. Hát erre én is előléptem. Na, hát beszélj már. biztattam kisé ilyetten. Hát mi baj? Tudjátok, milyen állomás következik most? Orli vil, mondta Koskás. Úgy van. A kezében lévő menetrendre nézett. Azt azonban nyilván nem tudjátok, hogy pontosan nyolc óvakó elindul Óvánsvélből az óváni gyors. Feltétlenül elve kell jönnie, és már csak néhány perc van házva. Itt olyan kavamból lesz, hogy nagyító üveggel sem lehet majd összeszedni a davabjainkat. Hé, hey, privék! Ordított a kockás a mozdony felé. Megállni! Úgy van! Kiabálta a bálta, mágnás kazibír is. Kérem, privékú, legyen szíves azonnal álljon meg! Mi van nehézséget csináljak? Üvöltötte vissza a Pribék. Áljon meg, kérem! Kiabálta vissza mágnás kazibír is. Baj van? Illetve baj lesz? Miféle baj lesz? Üvöltötte a pribék mellett a fűtő szerepét ellátó gyöngyhalász Pierre. – Kavamból! Az oleánvilli gyors feltétlenül belénk szalad. A pribék két kézzel kapott a fék után. Vonatunk éppen akkor kanyarodott ki egy fordulóból, és Vaxelbaum Svetozár két kézzel a fejéhez kapott. – Késő! – kiáltotta – – Bár itt a gyors! Egy pillanatra lehúnytam a szemem. Az Orléan Willi gyors szinte egyik pillanatról a másikra közvetlenül a közelünkben volt. A mozdonyunk harsogva és sziszegve a minimálisra csökkentette a rohanását. Tehát <gül> ez azonban a világon semmit sem használt volna. A legnagyobb meglepetésünkre azonban simán és zavartalanul elhaladtunk a hosszú kocsisor mellett, amelynek az ablakából kíváncsi utasok dugták ki a fejüket. Kérem, megtörtént a csoda. Az Orléanvilli gyors nem jött, hanem állt. Egy kitérő simpáron vesztegelt, mintha csak várt volna bennünket. Elkerültük az összeütközést, és Pribék felfohászkodva engedte a kéziféket. Újabb gőzt adott, és futásunk sebessége ismét nőni kezdett. Fegyőzés. Ez szédületes! mondta kockás, és nagyon sóhajtott. Hallatlan szerencse, hogy így történt. Bár hát fogalmam sincs róla, hogy hogyan sikerülhetett ennyire. Ekkor egy apró termető férfi lépett be, aki jobb kezét zubbonya nyílásába süllyesztette, és gőgösen végignézett bennünket. Schmidt napóleon volt. Hát nem érdemlik meg ugyan mondta az előkelő császári többest használva, ami már-már az alaptermészetévé hogy felvilágosítsuk magukat terveinkről és eljárásunkról, de nem akarjuk, hogy tovább is olyan sötétségbe éljenek, amilyet szűk látókörük és agyuk sötétséget ez érthetővé. Jegyezzék meg maguknak, hogy... Minden komoly eredmény alapja a stratégia. Ezt nem csak mi állítjuk, hanem nagy nevű elődünk és névrokonunk, Bonaparte is ezen a véleményem volt. Ez az, amiről elindulásuk előtt nem voltunk hajlandók bővebb felvilágosítást adni. – Na álljontak meg egy pillanatra! – szólt közbe idegesen mű ki a gőzkalapács. És köszönöm, hogy megbalomzéd, hogy folyton többes számba beszél. Ha maga csinált valamit, akkor mondja meg gyorsan, hogy kik voltak a társai, hogy név szerint tudjuk. Mert így nem értem, hogy mit akar mondani. Nem voltak társaim, felelte gőgösen Napóleon. Hát akkor mi a felé? állítja, hogy többen voltak? Hangzott az ingerült kérdés. – Műtyürke! – mondta megvető hangon Napóleon. – Magának sohasem volt logikája, és nem is lesz. – Kérem! – mondta kisé ijedtem a gőzkalapács. – Hát talán azért, azé, mert engem hat éves újra oltottak, de nem logika ellen. – feleltett türelmesen Napóleon. Himlő ellen az egy egészen másfajta betegség. mezek után jobban teszi, ha nem terhel felesleges kérdezősködéseivel bennünket. Kiket? Jött méregbe ismét mütyürke. Minket, napoleont Vegye tudomásul, fiam, hogy mi császári többest használunk. Uralkodói többest. Felség best. Ez jár nekünk, ezzel tartozunk önmagunknak. Miért tartoznák vele önmaguknak? Lármázott Mütőrke. A nevünk miatt bennünket kötelez erre a nagy név, melyben, ahogy a sasfiók mondta, melyben ágyuk dörögnek szüntelen. Nem sok embert hívnak Napoleonnak, és akit mégis így hívnak, annak méltóan kell viselkednie nevéhez. Ne jöjjön tehát zavarba, ha többes számban beszélek magamról. Mi erre lelkileg, kvázi, kötelezve vagyunk. Hogyan vannak kötelezve? kérdezte értetlenül műtyűrke. Kvázi. Ügyürke bólintott. Ha persze, persze, hát. Kvázi. Na, gondolhattam volna. Nem hiszem, hogy gondolta volna, de minden esetre figyelmeztetem, hogy a dolognak semmi köze az újraoltáshoz. És a himlőhöz sem? Ahhoz sem. Intet fáradt a Napóleon. Meg a kolerához sem, és a szamár köhögéshez sem. A sajnos, úgy veszem észre, hogy maga kisét túlságosan marha, de ez nem mit sem tehetek. Ez az állapota sokkal gyógyíthatatlanabb, mint a felsorolt betegségek. – Hát lehet, mondta a mütyürke, a gőzkalapács, aki olyan alakú volt, mint egy kocka, amelyiknek véletlenül fejedőtt. Nagyon alacsony volt és nagyon széles. Ha lehet, ismételte, hogy az én barhatságom gyógyíthatatlan. Hozzá kell azonban tennem, hogy a pofonjaim még sokkal gyógyíthatatlanabbak. És az a érzésem, hogy pillanatokon belül szétverem a fejét. Ezen nem csodálkoznám, mondta jelentősen Napóleon. Ez csak azt jelentené, hogy a nyers erő... Megint felé bekerekedett a zsenialitásnak. Kitűnő névrokonommal is megtörtént ez karrierje vége felé. Na jó, van, most már elég volt. Lépett előre kockás és féllatört a műtyürkét. Ha valamit elkezdtél az előbb a stratégiádról, amelyik állítólag kapcsolatban volt az összeütközés szerencsés elkerülésével, na mi volt az? mit Napóleon vállat mond. Egyszerű. Nem kezdek bele semmiféle kalandba anélkül, hogy stratégiailag kine dolgozzam. Most is ezt tettem. Ennek tulajdonítható, hogy elkerültük a katasztrófát. Nélkülem, hol lennétek már? Kockás egészen közel hajolt a Napoleonhoz. Arcát az arca elétolta. – Te! – szólt le a kis emberhez. – Te! Most azután gyorsan mond hogy mit jelent ez az egész. – Csak ugyan? Te csináltál valamit? – Természetese! Hát, ki csinált volna valamit? – hangzott a gőgös válasz. – És mit csináltál? <gül> – Mit, mit, hát… Elloptam a vasútvonalat. Hogy be, El, el, ellop. a vasútvonalat. Elhát. Ilyen fekvő dolgokról nem szoktam megfeledkezni. Ha már néhány órára elloptuk a volt, hát gondoltam, hogy lopjuk el a vasútvonalat is. A hát remélem ez egyszerű. Nagyon. Felelte, kockás kisé bizonytaladul. Na, ugye? Mondta Napóleon, és mint aki ezzel befejezte felvilágosításait, tovább akart menni. Kockás utána kapott. Na, várjál csak! Azt hiszem, ez még nincs egészen rendben. Értettem, amit mondtál, de azért nem bánnám, ha valamivel bővebb felvilágosítást kapadnék. – Hogy is csináltad? – Na, mondj csak el gyorsan. Hát csak éppen a brand kedvéért. – Hogyan csináltam? – Nagyon egyszerűen. Végig telefonáltam minden állomást, mielőtt elindultunk volna, és elmondtam, hogy egy külön vonat sürgős katonai szállítmányt visz a határvidékre. Ekkor és ekkor indul... Vegyék ezt tekintetbe minden vonat indításakor. Fő ha, egy intet. Ha, kis stratégia az egész. Légy nyugodt, nem lehet semmi baj. Ez a vasútvonal szabad a számunkra végig. Na látod, ilyen ember a császár. Kockás, meg én, Egymásra pillantottunk, azután elismerően néztünk a császárra, Maki, ilyen ember. Egy pillanat alatt átvillant rajtam az a szédületes merészség, ahogy ez az ember egy rövid körtelefonnal permanenciába állította Francia-Észak-Afrika valamennyi állomásfőnökét. Magam előtt láttam, ahogy végig az egész útvodalon, órával a kezükben izgatottan várnak a vasúti emberek, és azt számítják, hogy mikor fut be állomásukra a külön vonat, amely fontos katonai szállítmányt visz. Órával a kezükben és esetleg látóval figyelik az útvonalat, a nehogy már valami karamból következzen be. Magam előtt láttam, hogy izgatott váltóőrök serényen lobogtatják a piros zászlaikat, és átállítják a menetrendszerűen közlekedő vonatokat mellékvágányokra, mert hát jön a sátálégió. És jaj, annak, aki szembe találja magát velük. Vonatok hosszú sorát láttam lelki szemeimmel, amin szépen, engedelmesen beállnak a kitérő simpárra. És hát a nem is türelmesen, de csendesen és ellentmondást nélkül várnak, amíg elrobogunk mellettük. És mindezt csak azért, mert a császár így intézkedett. A császár. Aki valami eldugott kis lengyel faluban látta meg a napvilágot, és akinek az egész tragédiája az volt, hogy romantikus hajlabú szülei Napoleonnak keresztelték, Maki azt hiszi, hogy ez a név kötelez valamire. Uralkodói állűrökkel rendelkezik, felsőbségesen beszél külvárosi embertársaival, <gül> a császár. Hát akit emiatt a viselkedése miatt hosszabb, rövidebb időközönként teljesen felpofoznak, de aki mégsem törődik ezzel. Továbbra is úgy viselkedik, mint ahogy egy Napóleonhoz illik. Úgy él, miután hát kénytelen úgy élni, mint a többi külvárosi vagy kikötői szegénylegény de nevéhez illő kötelességének tartja, hogy közben a stratégia nemes tudományával foglalkozzon. A császár, aki plégionista korában stratégikus ötletességeivel már megmentett egy egész pelotont. Eisenschmitt Napóleon, akit ennek ellenére sem ismernek el soha. És akinek végül aztán mindig igaza van, mert csak ugyan érti a mesterségét. És aki íme most is fején találta a szöget, megmentette a sátánlégiót azzal a fantasztikus ötlettel, hogy ellopott egy egész vasútvonalat. Először kockás ölelte át, azután én is. És megcsókoltuk. Heisenschmitt Napóleon úgy üvöltött, mintha nyúznák. Na, hát ezt, ezt, ezt hagyjuk, kérem. Ez egyáltalán nem volt benne a megállapodásunkban. Na, ne jókáj, mi színe, különben is, kikérem magamnak az ilyen bizalmaksolást. Hát, ha, hát, hogy gondolják ezt? Csak úgy, egyszerűen csókolozni? Ahhoz minden esetre külön embereket választanék. Mi <gül> te? És főleg szebbeket, mint maguk? De mi szóval arról, hogy lehetőleg ne legyenek férfiak az illetők? Te el, mert felszakítom a gyomrukat. Igazza van, morkta Waxelbaum szvetozár az állokházi becsűs. Én sem szeretem, ha bizalmaskodnak velem. Az olyasmit ki kell érdemelni. Hát legyen nyugodt, mondta sértődötten kockás. Magát nem fogjuk megcsókolni. <há> Még az kellene, morogta dühösen Vaxelbaum szvetozár. Ki is kérdé magamnak? Nem volt rá időnk, hogy sokat foglalkozzunk Vaxelbaum szvetozárral, bár látszott a kockáson, hogy nagyon szeretne megfeledkezni magáról néhány pofon erejéig. Ekkor azonban új állomás következett, és egy kanyarodóban már megláttuk magas, üvegtetős pályaudvarát is. Ez blida, jegyezte meg kockás, aki úgy látszik kívülről tudta az egész menetrendet. Azért kíváncsi vagyok, hogy itt is engedelmeskedtek-e a császár parancsának. Engedelmeskedtek. Két gyorsvonat, egy express, három tehervonat, és a Montagyoni herceg kizárólag szalonkocsikból álló külön vonata állt a kitérőben, és tisztességtudóan várt. Amíg a sátán légió tehervagonjai elrobognak mellettük.